Berisail nagusia zurekin panzo irigarai eta lehenik galdera jau, erabakia jadanik hartua balimada zer galtik galdezketa bat egin ondotik. Azparneko azketa 2000 eta kad defentsa elkartek dute galdera hori egiten. Azparneko ondarkintegia beste ogoitabaturte zulusatzea deliberatu duela biltegarbi sindikatak zer galtik inguramen elkarte ikus moldearen biladioan ondotik miren amestoien zonen dugu. Hamekaila betelan, berriuntan berroita marlangile, kambo eta donibane garazi harteko trenbidearen araberitzilanak asidira, hasteuntan burdinbideak osoki aldatuak eta autopasabideak araberituak, Jean-Michel Antzordoki, bidaraiko hau zapesareken aipatuko dugu. Eta Zerrekoizpen presentatuko da Iparoskal Herritik Durango Koliburu Azokan Pundu bateginen dugu, Pantxeetxuguen Eta Lucien Etxezer Arreta Arekin Biarr Azten da Durango Ko Azokan Aroi kerlek, Zerdiote, Charlotte Bai, egun neuridikez Eguzki agertze batzuk ere Bainan fresko momentukot bos gradu Eta bederatzi gradoren ingurian Egunenda termometroa Poiteraziz Pireneotako elurlekuak estirela idikiko horreino asteundagian, ezta elurrik aski legatzeko, koltsia bota balimadu ere asteuntan, beraz horreino somaidemura igurikatu beharko da. Arneu egia pala Bercsalia sendu da 82 urtetan, chez Itarre et Laboralia sen, en bat mouvement du réseau liétan sen Jean-Louis Davanekin, il 82 biana sibroko sortu zuen eta Autezkundean Autezkundetan presentatut ere 1980teko 82tas Aspian, Christian et Chaloussekin, 1988an sibroko zen, presentatut sen lenda kali seiteko Franz Duboisken parian, en batta de becatussalique EH et aren sorzeetan do sorzeileetan izan zen bestalde historioi kertzea maite zuen eta hainitza irakurtzen zuen Jean-Louis davanek ontsa ezagutu du eta bere lekukotasuna ekarri dauku Arnio Egiapal zena zentzunen dugu ondoko berriz ailean zorzek eta erditan Arnio Egiapal neorketak sohitan eginen dira biargoizian amarak eta erditan Jean-Louis domer gere zendu da bayonez politika gizona Baionako erriko kontseiluko Eonaen ho goita laurtez etetahen a chouan Henri Greneten de Moran, baionna mendeko kolcheari diolokori Sanzenurtz, UDF alderdian Sen, Jean Louis Domergueek aviron baionnek o preident gua de Chiki zuuen, ideologilogoita eremanika. Orteseko klinikako belgikak mediko anestezia egilea ezta bere ala libratua izanen, dola hastea galdegina, judiak onartu du bere libratzea, bainan, prokuradoreak deie gindu segidan, paueko deia uzetegiak du trinkatu beharko eta artian preso egonen da, aurru kaitera jona zen, ogoita zorsiurteko usteizta remazte baten eriotzearen ondotik, mediko hori epreso emana izan zen, joan den urria estapenean. Biltagarbi sindikataren konsulta, falta eta demokrazia eza Salatu dute, azketa 2008 eta kad defentsa elkartek Joden hasteko bilkuran, azparneko azketako ondarkintegiaren erabilpena Beste ogoita bat urtez luzatzea, erabaki ondoan Boska joden hastean idagan eta abenduaren sortzian Galesketatuko dituzte, inguramenaren inguruko elkarteak gaiortaz Erabakia hartua barimada, zergatik ondotik uh, Galdezkatu azketa ke egiten du galder hau ins Abenduaren zortzian, eginen da kontsulta ingurumenaren aldeko elkarte desberdinekin, bainan erran bezala, Biltagarbik joan den astean bozkatu zuen jadanik azketako ondakintegia beste hogeita bat urtez luzatzea, ama bostalde eta bat kontra. Biltagarbik aurreik ikusten zituen hiru atera bideetarik bat zen, azketako ondakintegiaren bizira upena beste hogei urtez luzatzearena. Anartean, beste gune baten sekatzen ari zirela errana zuten, bainan azketaren kontratua 2000 eta ma bosteko maiatzean bukatzen denes, Epeetan berantari direla iduritzen zaie ondakintegiaren kontrakoei. Abenuaen zorziko kontsultaren ondotik, ea biltagarbik gibelerat egin dezaken galde egin diogu, azketa bi mila hamarreko miren amezto hiri bean honiiduri zaio erabakia finkoa dela. E, sigur naiz erabakia orain bozkatua izan da eta ainzina segituko duela bainan guk beharko du mobilizatu. Hori da uh, gure uh, atrabbiide bakeja. Eta gure uh, asparneko haute txiek egiten manima dute tribunal administratif hortan hausieta uh, da teremaiten barima dute behok hori behok egaran tribunalak deribatu koduela. Ondakinen beste kudeaketa eta bat ezinbestekoa dela azpimarratu dute, azketa 2000 eta mar eta kad elkarteek, egualdeko erribatzutan egiten ari diren bezala, zero zabor edo zero ondakin kampaina bultzatu, oinarrian ondakin gutxiago sortzeko. Azketara, heldu diren ondakinen euneko iruro enpresa pribatu edo kanpoko ondakinak direla salatzen dute, eta interes ekonomikoak badirela horren gibelean. Beste politika publiko bat behar dela, interes ekonomikoen gainetik ondakinen kudeak eta hobe bat egitearen aldekoa aldarrikatzen dute. Eta bestalde lau lekutako tandem bizikta edo txiindnduula Frantzia, Suiza, Belgika eta Alemaniako bideetan gaindi ibiliko dena bost mila kilometra kuritzeko ehuntalargoi bat geldialdi hori da alternatibako kidek heldu den urtean ekainaren bostetik irailaren hogoieraera eginen dutena klima aldaketaren kontra joiteko manerarak badirela erakusteko publiko zabala sensibilizatzeko helburuarekin Parisen irgaiteko ald dira jadunnaldia. Gaiortaz, elduden urteko abenduan, hori hain egiten dute, mobilizapen kampanya hori, alternatiba itzulia ekainetik irailerategin dute, baina itzulia horren logistika eta komunikazio gastuen estaltzeko, diru bilketa kampanya bat abiatu dute, irorogoi mila euro eskuratzeko sedearekena. Sud-uest kaxetarik ez hostego nuntan, som sindikatak deiturik, greba egiten du langileriaren -yari, langil parte batek beraz ez paperezko kaxetarik, behinan internet gunean berriak idakurzen alko dira bestalde treinetako kontrolatzaileak ere greban izanen dira hostego nuntai eta igande izarte, CGT eta Sud-Rai sindikatek dute egina eh, ondorioz trein bat zuestira ebiliko, TGV, abian orandikoak estira onkiak izanen, aldiz ligne Tipiétant train Gauthier Sétière Irischacendo Cambo et Donimane Garcia et contre immédien à Rabrizlanac a bientôt bildu dida orthaisen zen, bilcourabartiane train bidé à cercalcen ditoust tenrietako utetziak et RFFK de réseau ferré de France Cordula dunac c'est là izan den se astudauku Jean-Michel Antjuroki Bilheriko ausapesak ak az bears azorganik uh, a biatietia de ya les microscopil curauri objavesela lang uh, gisha eta eldur den urriaren uh, bukaerako uh, firintuko dia buk, uh, horik eta uh, dena behitzen dute trenbidea burdinedia eta graba hori deken dukote eta dena behitzen dute oso kideri ezeren da trenbide uh, pasai hori itane hobetuko gehobetu kotuzte uh, behaz uh, otton dakotare izan da eta nik uste apentia zirrandute uh, behoi eta laun bilion euro uh, gostakotela uh, trenbide berri hori Berroita berroita amar langilea izan berrak dira, ameka ilabite sobretan, RFFak dionez, lan hori irresker, ondorioak izanen dira, treina irabiliko duten entzat, jamesela antzordoki. Eta apentziaz, euh, bon, treina, gitu uh, noita kilometra horrenian pastuko da, eta nolazbur dinedia eta dekambiatzeuten apentziaz uh, ahortzugutioa eta horbeki uh, izanen da dienden dako. Agian Ba eta Ramesala Arabi Gitzelana kaldu den lagazken arte segituko dira Gero eta ointza edo lapurte, lapurketa gehiago gertatzen nomen da laborantxetan laborantxa tresneria, urez tatze sistima eta beste, urtian laragoibat plenta edo salaketa bada ardura erri erdigun eta ikurrun edo bazterri zanki eba esketak ere dira ortarako ointzen kontrako plangintza bat izenbetu dute atzo pauen estadoko zerbitzuak eta departamentoko laborantxa gambarrak, bastiza gehiago etxi, gauaz bastiza gehiago argitu, bestiak beste, haima iten dira kontseilu handanak buru egiteko ointza horierre eta gehiago dena alerta molde bat emanen dute plantana, jandarmeria eta laborantxak ambararen hartiana. Felix Huarte enpresari eta politikari izenak eta Miguel Urmeneta Iruñako Alkatezenak ukandute Nafarroako gobernuak emanik unrezko medaila Nafarroaren egun untan atzo. Zenduak izan ezberen txeme alabak jindira xarien baina horatzea hu ez da denengustuko izan. Eartxe bildu, gero abai eta ezkerraetziren ekitaldian, errikoetxearen egin dira protestak, alainan bigi horiek frankismoarekin zuten cultura rengatique buruzaileak izan zirela eta frankismoaren apologia egitea cela cela dute, douter frankismearen victime Eta bestalde Biartikigande erat Durango, edo astelen erat Telefunzian Durangoan Azokadute, kulturaren plaza Berroita behar zigerena, eunta berroita Amar baterakusle, berroita berroita Bosterakusmae, irroita Amar berritasun Eta eunta berroita amar ekitaldi Baino gehiago, beste baino Eta baino, eunta Amoz mila bisitari baino gehiago Igurikatuak direla Iparaletik ere eskal kulturakundiaz gaineza Espie egitura jonen dira begeita hamar beiteun behinokkihi gurekin gure kulturaren aberastasunaren sinale pantxeukoens nik deneri nik denik bizalaldeak biza komtatzen ditu ahal beza jende e, joan dadin e, joan dadin e, Durangorat eta zinez placega dean, hagigagiaeta ikusteaholako eremu animale batean zer gauza e, ekoizten den ur urtean zeak. hoge kal erakusten du ere gure gure kulturaren... E, aja begitze bat, e, a, aja moldatze bat ere, baina bereziki gure kulturaren aberastasuna da dinamika hori begitze ere gaiten dut, e, gure artistek eta, eta gure gure jendeek azkenean ekoizten dutena e, urte guzian. Eta aluizeetxe zarketa maia zarkitaletxeko arduradunaren zalta, durango kua zoka trukatzeko gune garantzitsu bat da. E, zenta jendeak beharra badu kampora joitia ikusteko bestek zerritudan beste nez, gure eh, ordenagailu edo telebistarearen ziden gira gogo eta ez da aski gogo eta hori behar da besteak e, e, ikusi bo, da, azoka, ori, bizan, da, ez da berdin nahi balzu binan e, liburu eta disko azoka berizi hori durangon e, erakustoki, e, biziki zabala da iru disko gauzaak entzun ikustezko tresnak eta gauza frango alere lotzen aldira liburuari eta e, uste dut hor zinezen nik beharrezkoa ikusten dudan ezta hansi behar hori ere trukatzeko trezna bat dela eta beresko dela Horritan ez izortengo eskualde gomitatua Oksitania dela, eta ere, anuntxiananak dula argizaiola saria, eskuratuko durangoko azuka abenduaren bostetik sortzira terna beita biartik elduden hasteleen erat. Eta goiz berriz eta nazioarteko aktualitatearekin segitzen dugu, eta abenduaren amarrian abiatuko dituzte berriz elgarrizketak kolombiako gobernuak eta farkek. Egoera, lasaituzdoa bai Kolombiako bake prozesuan negoziak eta mainera itzuliko dira FARC, Kolombiako indar armatu irautzaileetako, eta Kolombiako gobernuko ordezkariak abenduaren amarratik amazazpira artean, Kuba eta Norvegia ari dira elgarrizketak kudeatzen eta herrialde horietako ordezkari egiakin dute data hori. Oroitaraz dezagun, Juan Manuel Santos Kolombiako presidenteak bake elgarrizketak gelitu zituela joan dena zaroharen amazazpian, gerriak Ruben Dario altzate generala eta bere laguntzaileak baitu ondoan. Suediarat joanez gobernuak hauteskundeak aintzinatuko ditu iru hilabeteko agintaldearen ondotik. Suediako lehen ministro den Stefan Löfvenek jakinarazidu hautezkundeak martsoaren ogoita birat aintzinatuko dituela. Parlamentoak aurreko onduak gibelerat bota ondoan, duela bilabete pasa hau tatua izan zen gobernuak irailaren amalauean aintzuzen ere. Eta futbolian Afrikako estatuen futbol sapelketaren zerrenda plazaratu izan da. Afrikako estatuen arteko ogoi Eta futbol txapelketa urtarrilaren am amazazpitik, otxailaren zortzirat iraganen da, Ginea-Ekuatorialean, Ginea eta Kongoren arteko partida izanen da lehena.